Čitan je svijetog evanđelja po Marku. Sla tebe, Gospod, isla tebe, plazi možu. Reče, Gospod, ko poče za mnom da ide, neka se odrihne sebe i I za ide Jer kolko život svoj Da sačuva izgubit će ga. Ako izgubije život svoj Mene radi I evanđelja Ona ga sačuvati Jer takva je korist čovjeku Ako zadobije Sao svijeta duše I svojoj navodi Ili kakav će Od kog dati čovjek za dušu svoju, jer pose postidi mene i moji riječi u rodu ovome, preljubotvornom i grešnom, i sin će se čovječi postideti njega, kada dođe u slavi oca svojega, sa svijetim anđelima, i reče im, zaista vam kaže, ima nekih među ovima, Što stoji ovde, koji neće okositi smrti, dok ne vide carstvo Božije, da je došlo poslije. da se sedne ili ovdje u hramu ili u crkvenoj porti za vrijeme propovijedni, koju daj Bože da govorimo u slavu Božiju i na korist i spasenje naših duša. Ima među nama braće i sestre... A počusmo i u svetom evanđelju Da je ono vrijeme Bilo među onima koji su išli Za gospodom A bilo ih je mnogo Nekih koji neće Vidjeti smrti Dok ne vide Slavu Božiju da je došlo u silu I zaista Vidjeli su je Prvi Među njima Bili su sveti apostoli, a među apostolima ona trojica koji su sa gospodom bili na gori tavoru, na dan svetoga preobraženja, kad se jasno otkriva božanska slava Boga čovjeka Isusa Hrista. Slava Carstva Nebeskoga koja je došla u sili koju čovjek, sin čovječi, nosi. Bogo čovjek nosi i donosi nama, brađe i sestva. To je najveći događaj u istoriji, sveukupnoj istoriji, toliko veliki da ni jedan drugi Ne može da se upoređuje sa njim A svi oni veliki U domostruju našeg spasenja Povezani su sa njim Njemu ili prethodili Ili slijedili I ovaj događaj Današnji braće i sestre Mislimo na ovu svetu liturgiju Jest u direktnoj vezi Sa tim velikim događajima Projave, slave Carstva Nebeskog koja je došla i projavila se u silu. I mnogi su je vidjeli, braće i sestre, istina, bile onih prvih među mnogima, to su sveti apostoli, a poslije njih, mnogi su tu slavu vidjeli da je došla u sili, mnogi su tu slavu i silu primili, braće i sestre, И u toj slavi se i dan danас nalaza. Uzmmo samo danас ту диvну поcu чудесну силну, moćну porcu tričeри i матери Soфиje, koje su tu славу vidjele ту силу приle i проjavilе. Mučeničkim svjedočenjem i mučeničkom krvlju. Velike mučenice koje danas proslavljamo, majku Sofiju i tri čeri njezine, vjeru, nadu i ljubav. I zaista, braće i sestre, strašna je slava Božija, strašna je sila Božja, Strašna je i kad se kroz ljude projavljuje. Jer ono što danas gledamo, ono što danas slavimo je strašno, braće i sestre, i za mnogi od nas poražavajuće, upoređujući našu vjeru sa Sofijinom vjerom, upoređujući naše majke sa majkom Sofijom, upoređujući kćeri, Sa akćerima Sofinim vidimo, braće i sestre, u mnogim situacijama totalni poraz, totalni poraz, totalno mrtvilo i totalnu nemoć. Tu slave nema, tu sile nema. Zašto? Jer nije prepoznata tamo gdje se projavljuje, nije primljena tamo gdje se jedino može primiti I na način kako se prima. A one su tu slavu u crkvi primile, braće i sestre, kroz vjeru hrišćansku, čistu, pravoslavnu. I kroz tu vjeru, braće i sestre, je ono što bi i mi trebalo da vidimo. I daj Bože da među nama ima onih koji su zbog toga ovdje i ni zbog čeg drugog, Samo zbog toga da vide slavu Božiju i silu Božiju kako dolazi u silu, u sili svete liturgije. Zato crtva Hristova, donoseći tu silu i nudeći tu slavu, najviše brine o toj svojoj djeci. Jer vrlo često, braće i sestre, među nama ima... Ne zainteresovanih Na brogoslove način Ima onih Poglovično zainteresovanih Koji još nisu odlučili Kojoj slavi da se Priklone I čiju silu da prime Silu Božju Ili silu pauloga ljudskoga Znanja Uma i sile Paulu silu ljudsku Koja se projavljuje I u ove naše dane Projavljuje i neminovno svoju nemoć ispoljava. A ima, vjerujemo da ima ovdje oni koji su došli tu silu i svogu da traže, zato gospod njima se obraća. Prolazi pored mnogih od nas braća i sestra koji ga dodiruje, koji ga sluša, evo i sad. Čuli smo samo riječ Božiju i vrlo vjerovatno da je samo mali broj nas osjetio da je Božija riječ i sa važnjom, sa velikom čežnjom i potrebom upio je svojim čuvima i onim spoljašnjim i onim unutrašnjim kao što žedan pažljivo sakuplja svaku kap vode sa dromu. Tako i žedan carstva Božje i sile Božje, koja se projavljuje u crkvi, kroz svetu lituriju, sve oviže, braće i seste, sve oviže, svaku riječ Božju oviže, da ništa ne ostane nepojedeno. Kao živu vodu je pije, osjećajući tu sladost i silu koju riječ nosi i prenosi u naše srce. Zato, ne neignorišući nezainteresovane, recimo onima koji carstvo Božije ištu i slavu njegovu. Podsjetimo opet, braćo i sestre, sebe na one riječi koja nam je gospod upravo izrekao. To su mnogo važne riječi koje rijetko čujemo. Vrugo rijetko. A sam Bog ih je izgovorio. Ko hoće da ide za mnom, braćo i sas? Evo i danas opet i opet govori. Crkva govori, braćo i sas, to je mnogo važno. Jer crkvu nismo prepoznavi. Zato što nam U nju tumače ljudi koji sa njom nemaju ili nikakve veze, ili u njoj nemaju mjesto sa koga mogu da poučavaju. Novinari, braće i sestre, to su ljudi kojima je potrebno spasenje i spasite. Vladari ovoga svijeta, to su ljudi kojima je potrebno spasenje i spasite. Они су угрожени, со svih страна угрожени. Исподле быся демонске сили усмирене поготово на них. Пала людска природа, коју носе koje које i и опште людске немоћи понесу својствене свакоме. Тако да они у цркви не могу да поучавају. A kamo vi da tumače šta je crkva i da utiču na mnjenje narodno kako da se prema njoj odnose? Oni koji su u tome uspjeli u smislu da su se osmijelili, prihvatili te opasne rabote, oni su, braćo i sestre, po najviše ugroženi, od svih ugroženih. Najugroženiji ljudi su oni koji se crtvi protive, na bilo koji način, da li brutalno silom, da li tako što je kleveću nju i njene arhijereje i uopšte klir crtve, njene svetitelje, njeno učenje, ili one koji gledaju na razne druge načine da narod odvoje od crkve svirani broća i sestas u velikoj opasnosti. И njihova riječ je neistinita. Njihovo mišljenje nije tačno, braćo i sestre. I prihvatajući ga i на osnovu njega gradaći stav od crkvi, mi se gubimo, braćo i sestre, i propadamo. Propadamo kao ljudi, kao ličnosti. I sve je bliža i konačna tragedija. Зато, Jedini način da se od toga oslobodimo, ne uz neki veliki napod, jer to je paučina braća i sestre, to je prah, to se lako da otresti onima koji su željni carstvo nebeskog i sile njegove. Zašto? Zato što je dovoljno doći u crkvu, isključiti televizor, baciti novine u smeće prije nego što prođe. 12 sati, kad se obično novine bacaju u smeće, obično su do 15 časova sve današnje novine bačene, braćo i sestre, u smeće. I to niko više ne čita. Ono što je jutro bilo važno, u 15 časova nikome više ne treba. Ćutra je već nova laž spremna. A vječna istina... U crkvi, braće i sestre, samim Bogom izgovorene, Bogom istinitim. I tu nema nikakvih problema, tu praktično ni borbe nema, braće i sestre. Dođemo i sa pažnjom čujemo šta Bog ima da kaže. Ljude smo čuli, ne jedno, nego mnogi. Svaki dan govore, evo i ovih dana razne su kampanije. Pa jedni pozivaju naprije, drugi nazad, jedni kažu ajmo vijero, drugi desno, ajmo se ovima, ajmo se onima. Svi svoje mišljenje imaju i puteve predlaženje. A onaj, braćo se koji je jedini put, jedina istina i jedini život, istinski život, koji predstavlja vrata, koja iz vremena vode u vječnost i iz života, lažnog života, u живот život i stame u svjetlost, jeste Bog i spasitelj naš, Bogo čovjek Isus Hristos. I njega imamo i sa njim se srijećemo, braćo i sestre, i pazite, njegov glas čujemo u crtvi. Jutro su kojima je popuštila anestezija mogli su da načuju, da nazvu te riječi. Mnogi kojima još uvijek djevuju anestezije svijeta, koju primamo preko televizije, braće i sestre, i preko raznih drugih, boć sa infuzijom uloga svijeta oni vrlo ne bilo vjerovatno nego sigurno nisu uopšte odreagovali više li nego onaj kome testevo mrežu nogu poslije spinalne anestezije bog govori ništa se nije desilo a baš ništa sve mrzijevanje i rasipanje pomisli to je znak mrtvilo, veliko mrtvilo. Ali ima ovdje, vidi se, i oni od kojih popušta anestezija, pa se malo mrdaju, nedeljom prave pokrete, mrdaju prstima, vratom, ponešto i mogu da orade, ponešto mogu i da čuju. E to je, braći, sve se vrlo važan trenutek jer riječ Božija, ako se čuje, čovjek prima silu. I snagu da se odupresilje ovoga svijeta. Riječ je gospod rekao svima nam, preko je odjeknule braće i sestre danas čitavom vaseljenom. Riječ je Božja. Snažnija je ona nego recep, percepcija naših čuva. Nju su čuli braće i sestre u ovom trenutku. I angeli, čuvi su i svetitelji. Mi čuvi ili nismo čuli, čuli ću i demoni. Kad se čita sveto evanđelje, braće i sve se, demoni koji nas prate, stalno se šunjaju. Za nekim ide i deset demona, za nekim ide dvadeset. Sveštenika prati uvijek čopor demona. Bludnika prati uvijek njegov demon. Srebloljubca uvijek njegov demon. Onoga u koga je u ugađanje. Stalno je demon sa njim Ona ga ko zavidi Demon je sa njim, demon zavisti, Gordeljivca prati Najopasniji demon Onoga koji tukuje, koji u čomotini. Njegov demon tuge A kad se čuje riječ Božja Oni odstupe, braće i srste Odmahnu se Jer oni prepoznaju tu riječ E gospodin je jutro sreko Evo malo prije Obratimo bažnju, jer je dragocijen trenutak. Posko to teško vratiti, ako sad ne zagrizemo. Ko hoće da ide za mnom? Neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Jer ko izgubi život svoj, mene radi i evanđelja radi... Naći će ga. A koga bude sačuvao od mene, koga bude sakrio, koga bude sklanjao od evanđelja, on će ga izgubiti. To znači, braće i sestre, da gospod poziva sve nas da se izgubimo u njemu, braće i sestre. Da naša pala volja, pala priroda, pala umovanje, pala osjećanja da budu raspeta na krstu zapovijesti Hristovi, da učenje naše crtve, da na tom krstu bude raspeto naše umovanje, vrlo često, braći i sestre, i gotovo po pravilu, kad krenemo da ispitujemo sebe, ili da na situacije ispituju, ili neko od naših bližnjih, sveštenika, kad krene da ispituje našu vođu, Na, nalazimo na to da smo vrlo suprostavljeni voli Bože braće i sese oću ja ali dok joj ja hoću oću da poslim dok joj ja hoću oću da budem na liturgiji dok ja budem ktio onda ću izaći zapavit ću cigaretu popričat ću malo sa rasijanim bratom ili više neću uopšte dolaziti postiću samo na veliki petak Postiću samo na badnji dan, pričestiću se, prekinuši sa bludom, samo za vrijeme posta ili samo nekoliko dana pred svetog pričešće, ne padajući mi na pamet da se odreknem bluda poslije tog pričešća, nego ću nastaviti dalje po svojoj voli, osuđivaću, bit pun gnjeva, laži, građe, srebroljublja i svega ostalo. Tako, braće i sestre, se ne može ni korak za Gospodom. I mnogi braće i sestre nisu ni zakoračili za njim. Najgore je to što neki misle da idu za Gospodom, a uopšte ne idu braće i sestre. Ne daj Bože da iku od nas... I tako završi, mada su mnogi od nas takvove raspoloženja, ali ne dao Bog da, da neko završi takvo, jer će čuti one riječi koje smo čuli u ovom evanđelju, kad se Gospod bude postidio takvih pred Ocem svojim nebeskim i anđelima, kad bude došlo drugi put u slavi. I reći da nas ne poznaju, To su strašne riječi i strašna i blagovremena upozorenja, braće i sestre. Ići za gospodom, jeste za crkvom. Uzeti kr svoj, znači biti poslušan crkvi. Izgubiti život svoj radi evanđelja, znači primiti vječni život, braće i sestre. Zaminiši ovaj privremeni, kratki, lako obmanljivih pun zamki, opasnosti bolesti, slabosti zaminiti ga za vječni život pa kad voziš neko raspavu auto pa ti neko ponudi evo ti nova limuzina pa praktično ne može da se upoređuje s tim što se jedno i drugo zove automobilima ali po mogućnostima da se ne može ni upoređivati pa ko ne mi braćo i sestre i zaboravi ono auto i ušao u novo Naravno, uz uslovu da se ne griješi, da se ne prave loši kompromisi, nego da je sve čisto i Bogom bravosloveno, pa svi braće i sestre, novu, ljepšu hranjenu za stavu, bolji stan od, nekog, od neke šupe, bolju mislo, jakšu volju, svetije osjećanje, pa svi braće i sestre, Mada svi to hoćemo, ali radimo i loše stvari Da bi smo došli do toga A gospod nam nudi, braće i sestre Da budemo u njemu živi Znate, mi smo zatvoreni u naše okvire To nije život, braće i sestre Pogledajte, mnogi ljudi daju signal Da ne mogu tako da žive Pogledajte ljude koji se ubijaju Pogledajte ljude, ljude koji svoje živote pretvaraju Bukvalno u pakla Znači, ne može se, muka je, teško je. A Gospod nam nudi da se doga života odreknemo. Možda ti nisi osjetio da je to tako, sad ti je krenulo, posao se otvorio ili nešto drugo, pa ti se čini to je to. Nije, vidjet ćeš danas, sutra, prećutra, iznevjerit ćete. Pretvoreće se to u veliku muku i u veliku težinu. Ta velika današnja naslada bit će uzlog nepodnošljiva gorčine. Zato Gospod navrijeme nudi da se odreknemo vjelom, braću i sestre, od ovog provaznog, dvoježnog, smrtnog, lažnog, inficiranog života, da primimo novi život koji nam se nudi kroz riješ Božju, kroz sveto evanđelje i kroz svete tajne naše crkve, do te mjere da ga primimo, braću i sestre, da umremo starom čoveku. Pazite, to je mnogo važno da znamo, zato i praznici, kao što je današnji praznik na svojim u svete mučenice, potvrđuju kako to izgleda kad djeluje. Pogledajte majku sa trih čeri koja je bukvalno bodri, a vjera je i mala, 12 godina, ova druga 10 i najmlađa 9, braće i sveske, 9 godina, 10 godine i 12 godina. I zamislite vi kakva je to majka bila koja je njih uspela tako silno da uhvati, da ih nadahne, praktično da ih ozrači vjerom, nadom i ljubavlju, da izdrže ne male muke, braće i sest, jer ih je sam rimski car Adrian istazavao. To nije bilo neko vučanje za uši, znate, ili neka prijetnja, uvođenje nekih malih sankcija se bio ozbiljno istje zadnju i one mrade projavnoju da se može a od im ta snaga pod odricanjem braće i sestre one su umrle one su već umrle starom čovjeku i našoj životu evangelje a onda je slava božja pojavila braće i sestre našoj su život izgubili onaj stari i našoj novi koji koji ni smrt nije mogla da im oduzme I evo, povedajte, danas, 21. vijek, ko je sve šetao ovom planetom, kakve sve opmane, kakve sve zabude, kakve sve zamke, njih četiri stoje, sjajne, braće i sestre, i svoj crkvi poznate, i u Carstvu Nebeskom proslavljeni. I divan primjer četiri žene, sve nas demantuju, braće i sestre, Sve nas u isto vrijeme Ohrabluju da se može Ako se hoće A moći će se ako budemo htjeli Da se odreknemo sebe Da uzmemo krst svoj I za gospodom da idemo Ovo naše hodanje za crkvom U liturgijskom ritmu Jeste hođenje za Bogom Braća i sest Kad idemo na liturgiju nedeljom Praznikom, kad postimo postove Kad se trudimo da živimo Po voli Božjoj Što nije ovako, mi umiremo, braćo i sestre. To je, mi smo još u procesu umiranja, ako ima među nas podvižnika. Nismo mi još primili život u ponoti. Još je u fazi procesu umiranja. Ali što više budemo umirali, što se više budemo raspinjali. I na krstu, braćo i sestre, duh svoj Bogu predali, onda će duh Boži da uđe u nas. I sila Božja da se projavljaju. «Ako ne umremo, braćo i sestre, mrtvi ćemo u smrt preći. Iz ove privremene smrti u vječnu smrt, iz ove obmane u onu vječnu obmanu, iz ove muke u vječnu i neprolaznu muke. Zato čujmo ove riječi gospodnje, gospod je izgovorio, nama se obraća. Ako hoćemo život, da umremo, braćo i sestre, I mi da uznemo svoj krst, na njemu praspeti da budemo, da bi smo mogli da sa vas krsnemo sa vas krslim, gospodom i bogom i spasiteljem našim, Isusom Kristom, kome ocem i Duhom Svetim, neka je slava vjekove, vjekova. Amin.